یڅالونکه د ان ته ویل کیږي نو هغه دی مخکنه مسایل آیات کم سمسائل ذکر کی کليج نبی صلی الله علیه و سلم او صحابه نو مدینه مختلف خلک باندې کې ووډو باندې کې عام مسلمانانو مورچل وروه نو دغه ووډو کې د ځنانه باندې خبره موجوده اېسان باندې خبره موجوده د ځنانه یو باندې د ماوریه ته یې مزه ته در مسلمان روایت دی چې د دې یو د عادت او چک له خزه ته وبماری لګیدا، بيماری د بيماره وشو. ندی ماسره قران مخ. اگر په وزن لګیدا پړه د شیشې کې نوو داغه سرکاله کات سره د دې کس مټالقات مکمل وای کا نن تر پی سایان کی د خبره مو دغه چې کومل کمامل تم عام تعلقات دې دې دی واجب د خزه خاله کوم تعلقات دې هغه هم اس پر پروا نه کول بس څنګه بنمخ بنخزه دا خځه په نظر نه ورکړتاله په غزاته چونکه مسلمانانو مراله مسلمانانو د رسول اسلام نه کړوسی چې موږ په څه په کوم نه دی رسول الله اسلام کوم نه اسلام ټول شی نه الی نکاح دا خبره چې کله هر څه کوي دکہ خاص تعلق چیلے دعا مساتے نکہ نمرا برہا خاص تعلق ساتلی ندا مسئلہ ندکہ رہا قیام بلیسلام اوپر مل اسمارو کل شیخ نکاح ہر سے قول نکاح یعنی خاص تعلق چیلے دعا مساتے ندا آیت اللہ نازل کو کہ یہ سنو نکانے د ایستانه پوسټ یعنی محدث مبارک دی یا محدث زاد ابن علی کوي نو قلتوا کړه چې امر هوا ده دته زاده جندګی نه تا ته بيماری شته دا کم کیږي نو ګڼه انسان نه زالل شي نفعت دې له ریاست په حالت د محیص په حالت د بيماري له دكتور نه په مليحان په ديباندي اجماع د علماو په چې په حالت د محیص او د بيماري په وزن نه او دل تعلق ذاتي د حرام نه او بی آیت ساتھ اکسو کہ خلال غلی بولی در کافر کی گتنی یہ خلال نگوی تعلق ساتین بھنا ہے او بی آیت ساتھ اکا خلال غلی بولی دیکھ کافر از اکا خدر و تحرام ولی دیکھ جنم شید حرام ولی توتار وقای ام اللہ علی سر ادانا یہ اشید اللہ خلال خلال گوی ام سبب ان وہا خلال گای او سبب ان وہا خرام و تحرامل از اکا خدر کی ایت اکا خدر مقابلہ لکتا دابو اللہ سو خریصا من اتا خائزم او امرہ تنفیدو برے چاچی بیمار زمانت رات روکو یاد شادرہ پر رات او کاہنہ یاد کاہنہ او جادو بر ترات نجونی پر آگے او داقت تصدیقی اوکیو روایت کی رضی نفقت کفر بیما انزلہ بیما انزل علی محمد کرمیزی روایت دو کفر اوکا آمشیر بندنی کم چې په پیغمبرانو سره امنaddin شي نو باندې حرام نه چې کله حرام نه دا یو انسان د اوشي حالت د بیماری کې رجل کې بیا توبه وکړي او حرام کار نه بیا د توبه واجب وکړو چې توبه واجب بیماری حالت کې نه توبه وکړي او کار توبه واجب استغفار و این فکار نمید را سمجید بود بگر برمگر بازی عدیثی او که رازی جی یو دینار ندار که دینار دادا و افکر دسو و بلا پیسی دنان دی افکر جونی او بازی که رازی که بیماری از سر رن دینار دادا و زیار مدند دینار دادا و علماء داردان که مسئله دادا چه که فرق را کینیشی علماء و تبا بواجب دادا بهتر ادارا چه سصدقه و بیماره حالت کې طالب او صادق د توبه او فرز ته توبه واجب ده ګناه یې او سره سره څه نه سره به تر د دې چې تاسو لازم نه لګو کفاره په هټوري کې کار وکړو اوس څه تکام یو مسله ده چې دا خاص د لوداني دیساټ ڈی جایویی نو پیدا آستل داؤ نو نوال اکر دارو پور اکر پاندو پوری دا دی جایوی نو پیدا آستل شریعت کی دروس دنی دادین آنها نو پیدا آستل داؤ دروس دن حدیث دے سبا حدیث دے پیامال اسلام ڈیویو نو با شرنم افسو سپا رویت تیزائی سے کلمه دموږه چې د نارانه په کار باندې اسلام د راغو کې تعلق او ساتي نو حکم ازان واچو ازان ملنګ ملنګ د دې باندې دا کله کله دانو ولاه نیو مګو ان ورو دي وړو نو د دې په کې چې د دینه ان اواټه ایمان او پایدا او نظر او درستی او چې باندې خلک قسم دا هغه هېجانو پر سره باندې دې ته یې کړګې مخصوص موضوع په نکره کې نه نبی اسلام صلی الله علیه وسلم هغه خپل بیا د نړۍ د جهان موصلوب اسلام صلی الله علیه وسلم په سوهته دې مسجد کې او پیغمبر اسلام خپلې بيبي ته نبی مسجد سره کوله لګې دې یو کېږي اُس وقت رونام از ذکرہ گلنگی آغا زمانہ کتا نبی علیہ السلام کلومہ گر چاپی رو نخبر بی بی تاوی فوزے ہو جانماز فوزی جانماز ہو کجوری جانماز ہو داغے دا پانک نخبر بی بی تاوی ماتتا دا جانماز راک عائشے سے تاوی پہمباللہ السلام درہ سے بیمار ہے پہمباللہ السلام اتاو فرما لئین نخیزت کلے ست پیئے دیکھئے دا بیماری اُس طاق چیدگر نگیزن نزد نشکول بکارا امیر اللہ سلام دیو راکا اولاسو کے اوستا بیماری لات نیر رریو جی بیمار زنانا روکا قولا جا نکوڑا لات داس زنان کا تکلیب کیشو لی نور کاغا روکا قفی کبل کار که کبل کار که کبل کار که دوست آدھے بیمارای درانا دردک زنانا کا مظم نکاي وجبه منيسي البته ممكنه ډيري بیاګران دي او سرنور کارونه کوي نه کېږي نه بدامونه کزا کوي بلا منځني رښتوور کارونه نه نو شريعت په موږ درکله دي موږ په نکازاش ته نه بده وماله روانه کيشته او پاتيشو راوځه نه دروجي کزا پکې زکروجي سرنور کارونه کوي کې رپورټ کارونه کوي ماشومان سنبالي مطارينو کارونه لکه دي کې موږ پنج شنبه جمعه باندې جماعت کوي چې ته زنانه جماعت کوي چې ته مازه ټیم کې جمعه باندې درو زنانه په هغه باندې جزبه راکو تلاوت قرآن شي کولی alternator kada والا اداس او چکر تک کولیش و مستقل تلاوت ماشو باید انچکنی دعا گانی قرآنی دعا گانی دیو دعا پنیدیوئی یا دا ذکر پنیدیوئی یا دا وزیفی پنیدیوئی نو ذکر او وزیفہ کار قرآنی او کنور ذکر اسکار دیو کدالا اللہ ہم دی ندا زماندک که عمال کولیش اولماء دام لیکن بہتر بدر کزنان اپردار جکل دموز کیا بلازم اودر سوکی اوپ جانی ماس کینی چی دموز دعادت یا افرادی شریف ویچی دعادت یا افرادی کم سے کم اودر سوکی جازان نوکی دموز بازی آبان نکی او بیان دام سلم دیکھ دیر میں پوتا ہے یس الو نگانی محیر نو دا تفصیل مشته او حدیث کې د تفصیل لا غره چې دا د ضروره او دلسنځو ځای ندی د بيمارۍ نه لګېږي په لګېږي نه کمی نو دا ځانونه بازارونه دونه راغځي ځکه دا بيمارۍ نه بمارې ورو وختونه نه مافي دا ته استهزا لري کېږي د دې مثال لکه <سؤال> انسان بيمارۍ له پروژه نه ویني راځي موازي یا دغه څه سواشل بیا مده دมารینوې کې استهزاء وکړلې یا د زنانو ماشوشي سلويښتونو سواشل ناغتم استهزاء لری کېږي استهزاء استهزاء مثال د سلې بشړې کوز نوینه ده نو چې دچا د کوز نو مسل سلوينه راځي د هغه په شریر ده په کوم دی نو دا اس نو که د کوز نو وایي کی دی نو مس کوي دا وردا تا کا په کوم ځکهلې بيماری د ژوند لپاره مناسب سیواشي نو عربون مستحزن اوبد یې منتنه یا د سړي په بيماری سیواشي ماشوم نه نو بار هغه په دغه تفصیل احکاماتو کې خپل دنيشي باندې ترجمه ای سنه سفره احکامات نه کويnike له دې ځای هیئت د زنا دا غوړي سري ته پروست کوي هغه ایزانو په ټول مرګه حالت ډېر شوب په جهالت باندې نشي وایسته به معنی المحیز دي تاسو که استان علی المحیز مبارده هیڅ كنت وای چې امر هوا اجازه دا زيده باندې دې دا باندې دا خبر په تعلق له هداشه تاخذو نه مطلب دا نه جيب کوم څنګه کومه ورته فاعت ذل النساء دا خبر په تعلق حالت د هیسه په زمانه د هیسه ولا تقربوهن او تمنز ديكري داستมายدونه دکریتوب اې دمرسلام نړۍ انسان په دغه لایلا دي دمرولي چې دا علاج نږي شريعت څنګه منل ولا تقربوهن او تمنز ديكيګریتا حته یو دونه په دې پاکش فایذت محمد صلی الله علیه وسلم پاکش فاطمه هم بیا قران دیږي کې دورتي کې یوتا څنګه وره یو تک یو یوه مینیځ دی کې چې حتیا یو ورنا ترېږي پاکیش نو کدا لسنم مخ کې لسنم مخ کې پاکیش چې کله د لسنم مخ کې پاکیش نو په دغه صورت کې بیا ایا چا ته تعلق خاطر دروستنې تر دې چیا هغه د اولان دی اویا دی یو مستکم پابند دیర్శ پهنل <سؤال> هغه یو مستکم په نماز خو نه واجب سره پوهه اویا دی کتاب یاد ساته چې کله خپل عادت باندې ختم شي نو زنا نه عادت دې متادوی نو چې خپل عادت باندې ختم شي نو چې دومره ټیم پتیریشی دی یو مستکم پتیریشی یو لږ دا چې کله بدلونه مخ دی ښه پرمه یو لاته ربهم نتا ثم نسدی حتایت غورنا تدریج پاکیشی او بیا پرمای ایزاد د تطه هرنه نو ده حتایت غورنا تدریج پاکیشی یعنی مطلب دا نه د دې آیات مطلب دا کوي چې دلسونو رس تر کړش نی بیا له موږ ته ضرورت نشته چې کله بیماری اقر مشوا حتایت غورنا یعنی مطلب دا ده دلسونو رس کړو ټول پلس باندې ختم پلس دې چې کله زنانا او سننی کو انہوں تعلب ساتم درست دو اور پسی اللہ پرمائی پیزا کرتو ہر نا ہر کلچی دے پاکشی دے پاکشی انہیں مطلب دارے چکم دے جنابت او سن دے پس مطلب دارے کلچی دے اللہ سنن مخت خط مشی پاعدت بانے دے و زنانا عدد دے زی اترز پاکی خط مشی تعلق جائز دی چکل عبدیز زنانا باندے دے و مستم دے یادا بلان فعزاد نتوحرنا خيباكي الله چھئی پاکیشی خیپاکی اتنا مطلب دار چی یا خدالیسن و لسنوم اختی خط مشایدنو یا مستحب بیرشی او یا لادتو بسنو نفاق تو هننا اللہو یراک نکوی دیتا بیاور پسی اللہ پر نیمین حیثو آماز اترات لکوی امر امان لاظو چی اللہ حکم کرد چی کم اللہ ترست حکم کرد نا آغا انشاءاللہ اور پس ایت کی بے تفصیل مثال عنا را روان چکم ز اللہ تعالی عندنا ایت کی مثال ورکړي دي نو هغه کې وزاحت کو خدای تعالی فرمایي من حيث عملت لك امركم الله چې دکم ز تاسو الله حکم ورکړي چې تر تاسو یې ان الله يحب التوابين الله کله خیتوبه کوونکی یو صلی الله علیه و سلم هغه داننانا <Sess> <Sess> ده حکم خیانه نهسته د بیماره ک تعلقات ساتنی مده من لا کوئی خطا او کلا توابین کی دووازه مینا تشهد زان اللہ سره محبت کوي او یحب المتطهرین او اللہ سر محبت کوي جنہه کے مبتلا شوی نه دی زان کی بچکی نو اللہ زما اللہ سره محبت د دوال زما بندگان یو کنا مبتلا شه توبه محبت دی او بل درج سره زنب بچکی د سره منا او بیا بيان... تا او توو ورسې کله دې مونږه کېږي توو وږس کله ته مونږه کېږي توو وږس الله و دې که یو وخت یې په پلاشه د مارا د روانتاله په ساتو توګه په او که یو ځان مچبینم نن کوه یو نه جنول سو لامن کې شو یا ته نِسَاؤُكُمْ عَرْتُلَّكُمْ فَعْتُلْخَرْصَكُمْ أَنَّا شِعْتُمْ دے آیت پر مبارا کی میاد سطحی دے یعودی ورسم وعالم اللہ حرقی ورسر آیت کی رات بات مسلیم دور بیانی نئو مستقل مسلم دا وصر وصر دی یعود ردن اتفاق بخاری مسلم دعو کی رجعہ دل سبر رویت تی دے یعودی ورعقی دوار ارغا اکیده دی دعوان چکل ای انسان تعلق ساتی او تعلق دی بشات پر اپو ساتی مطلب دار احمد زیر کے تعلق ساتی ہو لارا بدل اکی نو بچے جا الولد احوالا بچے مشون جی پیدا کی کدا بیا بلنگا ہی تیوستر نو داد دی یو خبر آو او دی کدا تعلق دی ساتو نو با حر حال ترقایو نغیل دیکن اطالب سنتون ترقایو کیا پیوتنگا بدلو اللہ بدلو بیا نور صحابون اے اپنے امباس ادنمان پولی نبیلی صلاة و سلامتو مر رضی اللہ حرار پیام برلی صلاة و سلامتو قربل حلق و احلق زم حلق سماو اخپلتی بیلی محلقا کت ابرا مزید ترازی مثال زین کی قید مطلب دارے سړي سوابه درځي ګډالې نمبر 3 شي ګوټې نمبر 3 شي جنگي نمبر 3 مطلب چې د ګوټې نه ګوټې نه په کاري ځبې ګډالې راځو څنګه نورمال څه په توریه حلک توه حلک تو زه په پلم هلاک دا یو په مطلب دا لري 6 د يهوډا کمره څنګه یې د دې رقمه تریکره دا ګټه اشاره ورکړي څنګه دا آيات لڼو در کرنگی آیات کے نور واقعان ہون پسیری نو ذکر کرنی دی جلل تنا قریش نو آغیبانا نا تعلقات سادر آر طرف نو ایسا دی مدینہ کتا نا خبری وید دا مدینی جکم صحابو نو آغیبا یہودیانا تا تنزکائی سر احل کتاب و احیسر کتاب چکل حجرت اکو محاجرین گالا دیاو ای مدینی والا دا انساری زنانا نکا اور شوار دا قریشی سری سر دا التا نا محاجر او مکی ولاو آزاد خلق هغه تعلق کوو ساته دغه طریقې یعنی مطلب دا د خپل ځای کې تعلق ساتو او کې پیته طریقې بدل کړو ما ځیننه وخت آیات الله نازل کوم مختلف واقعاتو دا هغه واقعاتو په بس منظر کې دا آیات الله نازل کوم په آیات کې الله مثال ورکړي ته مثال باندې ځان کوی الله وفرمله النساء کوو بیا نصاحب هر څله دار زید تخن استاسو ده حرس اگر تخن غرزول دویلی کیی یو لپس دن تا کی زید تخن ده غرزول استاسو فاعتو حرسکن اخپل پسل ترازی اخپل زید پسل ترازی اخپل پتی ترازی انا شیطم پکمہ دریکہ جوارد نو بی آسان کوئی کہ اخپل پتی دمسل دمسلن دے یو اغادي جماعت سره شرته نه یو کاکا پټه ساده کېره پات مت ځلېګاله او کا او تا د جهانګرین راځي کې د او کډو پاتې نه نو خله پخو پرماینه الله شې کوم خپل پټي د جې په کومه طریقې باندې نو دغه کې یو مثال ورته مثال دانه چې څنګه پټي سره ته هم او اگې نه ګوټي پیدایشي میوه پیدایشي ذکر الله ورکلې د زنانا مثال دغه دیو پدند مثال الله ورکل دی پټیس او د سړي جنو فيه مثال ورکل دی توخو سره د یمشن او د اولاد مثال ورکل دی د میوي سره د پټیس یعنی اوا فاصله سره د دائره پهیدل د دې کې الله مثال ورکل مطلب دا دی تعلق تاسو ته هر طریقې سره حالت کی ولاړ حالت کی مخ حالت کی رښت حالت کی مطلب دا دی چې نسان او کن بیانستا سجری دا زیونتا من سجری فاکو حرسا کن تا سرات لا توئی پل زید پسن تا پل زید تقم غوظو لگنا نو تقم جا سلی کم زیغوظو آغا زمجان کی غوظو اگر اول آغا سرگی بیپنی دی مٹوئے کن کو پتی پی کم پولو دوستل وزید تقم پسن ملالی نمیلالی نو پات څنګه غواړه تاسو چې کوم زمینداری دی بلایي هغه په ملياري ته کوم پزایو ورته ته هم زياته هغه زمینداری کار نو د دې مليته په بشاره ده د دې حدیث کڑاني نبی اسلام پرمحي چتا ته نو کاوه نو تاسو زنا سرکوي چې سیوایو مخکنه کورې کوم هغه انان دي کوي چې دا یې چې سیوایو چې زکه ز په نو الله وو فرمایي چې وردا زيوته خپل پټي کې ته مرزا وي مستحوکه بيان چې ستاسو ری هر څله دا زيوته خپل د ورجوي ستاسو لپاره تاسو راتل کوئ د خپل ذات ته رضول الله ان شي كم اتریکې سترې تا زواد زدا نه بدله تریکې باندې چې سوابات را دي د ارضر لپاره شي سوابات پل پتی کرتو ہم دارے پتی پتی گی کلیو نوستنو بس نقصانی تشید دعوانی بشید انا شیدن ست دری کسید جوالا وقد دیمو لئے انکسید دا اصلا اللہ یو بلا مسلم بیاند دا اللہ یو بلا مسلم بیاند وقد دیمو تاسو لانیوالک و علی انکسید جانو نقبل لگوارا نیک آمال اغاق گوئی زکا جکل کال مقاد مداگے دا پر دیا اگے دا مشینے کام آ او پنیکو عمل کی دام دی فرز کی راضی پیغمبر اسلام فرمائے کلک صحیح حدیث تے بخاری تے مسلم دے دوار چ کلے وطن د ستاشن دی کی د تعلق خاطر مدد دی ہوئی بسم اللہ اللهم جنب الشیطان حریم علی شیطان نو ساته موی د شیطان نو ساته وجنب الشیطان عنا رزقنا اخدا شیطان د اگے نہ بچ کے چت پټي کې تخه مور ځای نو د توګه ورځ کې پیغمبر محمد صلی الله <سؤال> علیه وسلم پر موږ شیطان نه پناه وړه چې خدای شیطان نه ما بچي زموږ پر تخم پر د پسل کې شیطان نه پریښوونکی دی دغه حدیث کې پیغمبر کار نه کړي کچره خدای پاک د زنانو او د سلی بچي اولاد ورکو نو لم یسره شیطان ابدا دې بچي ته شیطان هیڅ ګل زړه نه کوي خو دا په وروسته د جنشيوي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انسان مسلمان آزاد نہیں صرف د قوايشات ته د پانا نه بلکې الله تعالی د انساني تعلقات او مقاصد بیان او طريقه بیان کړ او دغه نمکه عمل بیان کړ چې شیطان نه د ځان ساتي ځکه شیطان سم بیا ته تعلقات صاف یا سی بیا شیطانو تعلق ساتي نو دی ویل نو وقدم لېنه کوم خدای قرآن کې فرمایي وقدم لئن که کوم د نفسو خپل لپاره بیا که پر دوانه د زی د سنت خدا د چره پر دوه سړی اللهم جنب الشیطان وجنب الشیطان پی مارزکتنا کدا غوا صلیله نور زی کم شي کماو ذ بالله همین الشیطان و دیو مې لشي پدې سره د شیطان د پنا حسې او کدا له دې په خټو کې دعا کړو شي لازمي نه زیاره بین فاضل ته داسې ویل شي خدایا کا مونږ شیطان, شیطان مار رای پاکا شیطان مرساتی نویل اچی که مولان در آکیا خدایر شیطان محفوظ کی زکا تیگر دیر پایدی ری تالا خدای پاک بچیدر که چی مرشد ام باید حدیث کر حدیث دیر اکس مرشد دے خدای پاک اڈوؤر کتا در لئی نا و صرف دید پاک را بیدا کلیه خدای قرآن کی عزائی که قسم کرن دا تول مخلوب کو پدیوه پاکا دیرے وَمِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَمَا عَلَى رَبِّكَ حَظًّا مَّقْضِيًّا الله اذا بس د الله کله څلور چاري او کس پرې مول باندې بس پوری جنت ته پولیسرات باندې محبوب ورزي نو صرف د قسم د حلالونو پرعاله بده تیری ورنا الله کلا بده دک څخه دا جنت داخله خدا الله تعالی قسم کړي ده د قسم په پوری قول لا يملك احد من المسلمين خلاقه من الولد تمسوا من النار الا تخلت الكسب ابو هرسه ابن عبد بخاري ومسلم قال ندينا الله فرمي وقدموا لانفسكم نيك عمل وان لقى دخل نفسنا للبار بالشيطان ما قناوا ما دون نقصانات يوقب شيطانش چته تعالى الله ربكم الله تعالى سر ماتله تعالى کوز ماتکړه خير کار شیطان به بیا علی بیا ا دې ما خبردار تاسو شیطان نه ځان کنه په بس بیا وته تخ وتق الله اللهم نویرے اللہ چہ کم نہ ملکی بیمار حالت کے درازوں دا نا, نا دن مزان کے. اللہ. اللہ دا دا تعلق ساتو وقت دانا دہ کامه و نافرمانی کو لنہ دیشو نن زان بچی وتق الله اللهم نویرے واعلم یقین میزان کو تعلق بیمار کے ساتو خبر وَاَنَّ لَكُم مِّنَ الْأَمْرِ سُلْطَانًا مِّلَادِيُّكِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ يُزِيدُكُمُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصْرَةً كَذِهِ وَلَا مَزِيرُهُ مُبَكَّرِ غَرَبَ چي دوشه د کمریشل امپایر کمریشل الله قامت کوم نه رحمتي قاميان چیئے اللہ تعالیٰ ونیت عزت ورکی شراپت ورکی چکل ادا اللہ پاحتمات وبرن عمل کو یسکتا اس موگی یسکتا اس موگی یسکتا اس کے اصطانی بیان بران المحیی یا ببارت زیدہ حیز کے انوائے بیان بران بران بغادر قجرِ اعلنت رکھنے جا سکتے پلی دیگارد زیدہ انصحاب تعلق د د بیماری کې ولا تقربوا متا سمون فايما تظهرناها قلت هي فكشي مقتله سنه مقت خدمه شو ورسي لمستن شيء يوم ستن لشون يا مقدار تذوجوا اما نعمل مشط بالراس فايذا تظهرناها قلت هي فكشي فاتونا 10 ورزيديك من حيث اخذنا امركم الله من حيث اخذت فصدق امركم ان الله <سؤال> ان الله <سؤال> تعالی که بوته یوحب محبت یخوانی ان تبو کو سر اجیته بوونکی الله ته رو کوئی ګناه نشیلہ په ماره تعلق نه تلفه ته وماس نه د زره محبت وايي او یحب فاطورات کوی قران فاطورات کوی قران تبولات زادت زادت او مرغول وختان هر څو محدودینه او معنی معنی کوي هر قوم رسول استاستعن الناشئ حكم الطريقه سره جوه واختي متصره هکوي نکامانې چې من لپاره نه نکول ول ولثق الله رجال ان ته فرمانې کینه فرمانې کوي واه نو تاسو مې دا د ورځې د ورته بچي مرش هغه په دې پاتشي د ورته پاتشي نو تاسو چې نیک عمل کړی او دا به تاسو ته پازد کېږي نه کومه حقیقه تاسو به خبردار او کمر شون دی به چې وپاتشي تاسو پر مې په قسم کړئ ورنه په جهنم ته لا غوښتل کېږي بس د